Əl-Kofsər, Bolluq Sûrəti Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İnna əğtaynəkəl kəvthər Həqiqətən biz kofsəri sənə bağışladıq. Qəsallili rabbika vəl Sənder Rəbbün üçün namaz qıl və qurban kəs. İnna Doğrusu sənə ədavət bəsləyənin özü sonsuzdur.